Чому нема дешевого м'яса? Та тому, що свині вийшли в люди, корови вийшли за офіцерів, барани захистили дисертацію, а кури від сміху повмирали.